Két, hár, nép. Eljátszva az úrska Nem. Én csak voltba járok. Sajnos kocsmában már nem. Nem. másik Nem. Ahó. Elég. Hey, fel Jancsi. Kiala A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kirlódik már is? Jó reggelt. Hát elkezdődött a második hét. Egy hete ilyenkor. Folytassam. Ma a 2020. január 13-a hétfő van, a pontos idő 6 percen volt reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala 14 éven aluljaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértében ajánlható műsorra. Tele termék megjelenítéssel, remélhetőleg tele hallgatói telefonokkal és sok-sok mesével. Ami az időjárást illeti, ahonnan én indultam, ott csak pára volt és köd ez a Sváb-hegy, és volt mínusz négy fok. Mire megérkeztem ide kőbányára, ha én egyáltalán kűbányán vagyok, mert megmondom önöknek őszintén, hogy, hogy az ATV-nek a székháza az külbányán van-e vagy sem, külrőzsi út, mondjuk igen, itt most éppen havazik. Mindenből az következik, hogy reggel, aki elindul, az lehetőleg az autójáról, annak a szélvédőjéről, és a hátsó üvegről és az oldalsokról kaparja le a jégréteget. Nemrég láttam egy balesetet, illetve egy balesetről szóló Képeket, amelyek azt bizonyították, hogy valójában a baleset okozója azért követte el azt, amit elkövetett, mert egész egyszerűen nem látott, vagy amit látod, az alapján nehéz. Tehát ahhoz nagyon nagy magabiztosság kell, hogy az ember autóba üljön, az még csak hagyján, hogy autóba ül, de hogy vezessen is, az már erős túlzás. Ennek legyenek szívesek eleget tenni, mert ennek hiányában újabb és újabb bors és blik-cikke fognak majd születni, ami egyébként nem baj, önök újságmegjelenítéseket hallottak, de nem feltétlen annak érdekében kell autóba ülni, hogy aztán később a bűnögyi rovat alkothasson önökről híreket. Természetesen az utak is csúsznak, és a járdák is csúsznak, tehát nem csak arról van szó, hogy a szélvédőkről kaparják le a jeget, hanem arról is, hogy óvatosan közlekedjenek mindazok, akik gyalogosan közlekednek, számoljanak az autóknak a féktávolságával, azon autók féktávolságával, amelyek egyébként vagy betartják a szabályokat, mármint a sebességkorlátokat vagy sem. Én tegnap döbben te vettem észre, hogy hajdan volt környékeben, Újlipótvárosban, azon a környéken, ahol közlekedtem, ott 40 km volt. Konzekvensen ki volt téve minden utcasarokra a tábla, 40. Kicsit furcsa volt, de lehetséges, hogy forgalomterelésként vagy pedig biztonságos közlekedés érdekében bejön a soksávos utakon lehetséges a lehetőség szerint tartsanak jobbra, hogy aki gyorsabban akar menni, az elhaladhasson önök mellett. Ez egyébként általában a strádákra is vonatkozik. Ott erre külön tábla is van, hogy felhívja a figyelmüket. Aztán hát vannak olyan fontolva haladók, akik nem nagyon adnak ezekre a táblákra és közlekednek középen. Biztos számukra ez így, biztonságos. Jobbra is egy sáv, balra is egy sáv. Most erre mit mondjak? A műsor 14 ilyen aluljaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott. Két telefonszámot ajánlok szíves figyelmükbe, ez a életeket hát egyet. Egyet, és az bontható. 061-877-0877 A mai nap is még azon napok közé tartozik, amikor várom azt, hogy legyenek szívesek e-mail címemre dörö.fialajanoskukac.gmail.com Legyenek szívesek elküldeni azt, hogy mikor legyen az ismétlés este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, 1-kor, 2-kor vagy 3-kor hajnalban dörö.fialajanoskukac.gmail.com mikor legyen az ismétlés, este 10 kor, tízkor, kor éjfélkor, egykor, kettőkor vagy háromkor. Ez a szavazás, ez ezen a héten nyilvánvalóan befejeződik, és amelyik időpont a legtöbb szavazatot kapja, bármennyire hihetetlen, onnan kezdődik majd a kejfeljencsi ismétlése itt a Spirit FM 87.6-on. Még egyszer tehát a telefonszám... 061-877-0877. Figyelek a valamire. Nekem kéne jó példával előjárnom, már amennyiben jó példa, hogy beszélek. 061 0877. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Cirkuszfesztivál Fesztivál jöhet? No ne! No ne, köszönöm szépen. Tegnap volt alkalmam megnézni A előadást. Melyiket? A előadást. Azt értem, de 11-kor vagy 3 -kor? Háromkor. Háromkor, akkor nem találkoztunk, én tizenegykor voltam. Igen? Köszönöm. Mindenesetre, azt hiszem, akkor B. Ment, ha jól tudom, nem tudom, ebben nem vagyok biztos. A lényeg, maximálisan köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik ebben részt vettek, mert ilyen rövid idő alatt, ilyen magas színvonalon ennyire zökkenőmentesen megoldani egy ilyet, az borzalmas munka lehetett. Maga az előadás az fantasztikus volt, tényleg nem tudok mit mondani. Elég Hányan három voltak? Cirkuszban. Mi hárman voltunk, két felnőtt, egy gyerek. Azt kérdeztem én a honpolától, hogy a cirkusz egyébként oda az ember gyerekek miatt megy, vagy nem? Ugye mi ketten voltunk, de nekünk volt valamiféle szakmai érdeklődésünk, nem mintha a cirkuszhoz értenénk, de azért én cirkuszba alapvetően gyerekkoromban jártam, és most is nagyon sok volt a gyerek, ugye amikor nagyon izgalmas számok voltak, ott a felnőttek tudták, hogy hallgatni kell a gyerekek kevésbé. A cirkusz gyerekműfaj, vagy sem? Ez egy nagyon érdekes felvetés abból a szempontból, hogy jó magam egyénként mindig vonzódtam a cirkuszművészet iránt a teljesítmény elismerése, és a teljesítmény megtekintése okán. Ám minden a gyerek életében, ha olyanok a szülei előfordul, ugye, hogy elmennek. És pont a párommal beszélgettünk erről, hogy ő említette néhány kolléganőjének, mi 50-es korosztályhoz tartozunk, hogy cirkuszfesztivál és mennek, és mondta az egyik kolléganője, hogy jaj, ő gyerekkorában úgy utálta a cirkuszt. És erre mondta a párom azt, hogy gyerekkorában ő sem nagyon kultiválta, viszont ez a cirkusz egyrészt más, másrészt lehet, hogy az én hatásom is, de valóban élvezzük az előadásokat, és itt most a fesztivál abból a szempontból nekem szimpatikusabb volt, hogy azért a megszokottnál kevesebb volt a gyerek. Épp azt nézegettem, hogy nagyon sok akár velemkorú párok jöttek el megnézni. Elsősorban gondolom, nem is azt mondom, hogy szakmai érdeklődés, hanem egy... egy, de valahol mégiscsak csak a cirkuszművészetért való rajongás okán. Illetve még azt kiemelném, hogy itt érezhetően egy... Mondjuk, hogy hozzáértőbb közönség volt. Most és nem ten, kifejezés, az... hát szakmabeliek voltak zömében. Igen, és ez abban is megmutatkozott, hogy egyes számok után bizony felállva tapsoltak a Ez akik a legjobb, pontosan... amit. Igen, ez lesz az, ugye én egy zsűri taggal fogok beszélgetni kilenctől. Én bevalom ah, önnek hát, hogy őszintén, megválva. hogy. Én volt egy pillanat, amikor már csak azt néztem, hogy a zsűri elnök minek a függvényében, pontosabban, hogy minek a függvényben, azt nem tudom azt, mondom, hogy meg fogom kérdezni kilenckor, de hogy mikor állt föl, és mikor nem, én ugye egy snob vagyok, és ugye azt gondolom, hogy ha ő föláll, akkor biztos nagyon jó, ha meg nem áll fel, akkor nem annyira jó. De aztán olyan ellentét jött létre, mert nekem egy csomó dolog tetszett, amikor fölállt, és egy csomó dolog tetszett, amikor nem állt föl, és aztán rájöttem arra, még se fogom a tetszésemet függővé tenni ettől az ember. Től, de nagyon Ingen. bosszantott akkor, amikor például telefonált, ezt is majd el fogom mondani, hogy uh, én ilyen kiemelt helyen ültem. Én péntek óta minden nap voltam cirkuszban, pénteken tízkor, szombaton, vasárnap, 11 kor és ma ugye a gálára megyek este hétkor, úgyhogy uh -huh. én most én kiveszem a részemet ebből, és azt Ingen. kell, hogy mondjam, hogy lenyűgöz. Mindegyik előadás lenyűgözött, de ez egy nagyon fontos, egy... nem tartozik a lényeghez, de kifejezetten foglalkoztat, hogy minek a függvényében áll föl a zsűri, vagy sem mint hogy a közönség egy része is fölállt, és utána a cirkusz meglehetősen nagy nyilvánvaló egy csomó ember fölállt, akkor is, amikor a zsűri ezt nem tette. Egyetértek. Volt szerencsém egy olyan helyről figyelni a dolgokat, ami mondjuk nyilván nem az én esetemben nem kiemelt hely, nem a legdrágább, hely, viszont nagyon sok Ö, elsősorban, mivel kicsit magasabban ültünk, számok ami magasabban volt, ugye azt szemmagasságban láttam. Uh -huh. És én úgy értékeltem, én igazándiból magamra figyeltem meg arra, hogy minden számban voltak olyan apró finomságok, a, és ez abból fakad, megmondom, hogy én nem, nem akarom én magamat ebből kiemelni, de azért egy jó darabig nézni kell ezeket a, a produkciókat, ahhoz, hogy az ember el tudja választani, úgymond az ocsut a búzától, van, ami... Wow vannak olyan dolgok, amik nyilván a népszerűsítés a, annak idején, igen, igen, tehát amik, amik látványosak, de nem annyira veszélyesek, és vannak olyan apró finomságok, amik olyanok, hogy a hajam az égnek át, és bizony csak szuszoktam meg a levegőmet tartottam vissza, mert, mert éreztem, hogy ez most nagyon-nagyon nehéz dolog, de engem igazándiból nem befolyásol. Egyetértek azzal, amit mond, valóban volt olyan, amikor én is értettem, hogy erre most minek föl. Én ilyen szempontból magammal voltam elfoglalva, és átadtam magam azt. Nagyon szépen köszönöm a telefonát. Én el voltam szóval olyasmit láttam. Nem volt olyan este, hogy az ember két vagy három, hát beszélek, ugye két dél előtt, és egy este, de nem volt olyan előadás, amiről valami egészen maradandót az ember ne vitt volna magával. Most még így 7 óra után, 19 perc nem vagyok minden vonatkozásban a szavak ember, hogy itt most ilyen ocsúly és búzát e, tudjak mondani, de oda voltam is viszont. De ha már cirkuszfesztivál, akkor hadd kérdezzem meg önöktől, hogy önök hogyan viszonyulnak a telefonáló emberekhez, és hogyan viszonyulnak a patogatott, kukoricát és nacsost evő emberekhez? Ugye ez ma már e, nem kizárólag e, tehát azt kérdezem önöktől, tulajdonképpen megvan a megfelelő kérdésem. Nekem van egy magas ízlésű és egy, egy, egy, egy elegáns hallgatóságom. Árulják már el. Mi a határa a mozi, a cirkusz? az opera és a színház között. Tehát amíg, amíg mérhetetlen mennyiség, meg az opera, mérhetetlen mennyiségű nagyhoz zabálnak önök mellett emberek úgy, legutóbb, nem, nem csak a honpola, én legutóbb szegeden tettem azt meg, hogy fogtam magam, és elültem onnan, ahol ültem, mert azt gondoltam, hogy mégse fog rászólni a mellettem evőre, elő, a mellettem levőre, hogy ne egyen. Hát, milyen alapon? Én azt is megértettem, vagy tudomásul vettem, hogy a moziknak a bevételében egyébként nagyon jelentős szerepet játszik az, hogy ott esznek. Sőt, állítólag több pénzt hagyunk ott ételre, mint maga, amennyiben a mozi egy kerül. De én eljutottam arra a fokra, meg ugye szólnak elsősorban a Budapest filmnél ez a macskás izé, reklám, ez nekem nagyon tetszik, ugye, amikor ott egy macskának kutyaugatásos ö, telefonja van, ugye, abban jelzi ö, az a és akkor mindenki őt nézi, de a telefonálása szintén, tehát az, hogy egy koncert, az olyan, ugye, hogy már ott nem öngyújtókat tartanak fel, hanem telefonokat, ezen az ember nem talál kivetnivalót. És ha azt mondom, hogy kivetnivalót találok abban, egy emberek telefonálnak cirkuszban, moziban, akkor ez egy rossz szó, mert erre nem az a jó szó, hogy kivetnivaló, de Előttem például az egyik nap cirkuszban, talán ez szombaton volt, nem sok hiányzott ahhoz, hogy az illetőnek azt mondjam, a cirkuszfesztivál jóformán tele volt, tehát ott nem volt könnyű elülni. Hogy ezt hagyja abba. hogy fogalmam nem volt, hogy ez milyen reakciót fog kiváltani a másikból, én nem is azt kérdezem önöktől, hogy az emberek miért telefonálnak cirkuszban és moziban, de árulják el, hogy mi a különbség a cirkusz, a mozi és a színház között. Tehát, hogy mikor jön el az a pillanat, hogy színházban is nacsost esznek, operában is nacsost esznek, és telefonálni fognak. Mert én azt szeretném, hogyha mindenhol telefonálnának, mindenhol nacsost tennének, vagy azt szeretném, hogyha sehol sem ennének nacsost, és sehol se telefonálnának, de a tendencia az nem ez iránt mutat. Segítsenek nekem önök Magas kultúrájúak 061-877-0877. Kievben egyébként az operában is telefonálnak, tehát tőlünk keletre már ez működik egyre jobban. Remélem, hogy a keleti nyitás egyszer eljut ide Magyarországon, hogy operában is telefonálni fognak, de egyelőre ugye az operát azt átépítik, már az rk is lehet telefonálni. Úgy tapasztalom, hogy nem izgattam fel őket a kérdésemmel, vagy önök pontosan azok közé tartoznak, akik nacsoszt esznek moziban, és most nem értik önök, hogy én miért kifogásolom, hogy önök nacsoszt esznek a moziban, sőt, talán azért mennek a moziba, hogy egyenek, otthon ugyanis tévé előtt nem jó. A rupi az smafú a képest, nem mintha nacsoszt ne lehetnének otthon. <Szorítani> Jó reggelt! Jó reggelt! Jó A ketedik élek, és most kerültem haza valahonnan, és ma reggel ke kezdtem hallgatni önt. A dolognak a lényege, hogy ha is, nem, a szókolvilág jött elő. Ez, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag abban az időben volt, hogy a, úgy tudtuk hallgatni különböző állomásokat, hogy ilyen nylon rotot lecsupaszítottak a végét, és meghosszabítottuk az Antenát. Hát Jó, hát ennek a felfedezéshez még egy ideig el fog tartani, ugye a többi rádiónál ezek műszaki hiányosságokra mutattak, mint hogy tenne például a Klubrádió dadogott, hosszú kihagyásai voltak. Ez a Spirit FM-nél nem műszaki sajátosság, hanem az NMHH-val kötött sugárzási szerződésből adódik, amíg nincs másik frekvencia, addig ez a maximum, meg az internet. Én kezem, ebből problémám, csapán azt szerettem volna megosztani a aki kilódnak és rosszul egyeteműsít, hogy nyugodtan batyogjanak a piókba, húzzanak elő egy nailondrót, hogy csupaszítsák és akkor fogják. Hát már, akinek el, van ilyen rádiója, próbáljon egy ilyen rádióra szerteni az én lányom lakásában. Van, ami vagy nem tudom, mi vagyok ilyen sanyó, nem is tudom, mit csinálnak így. De mindegy, a dolognak a lényeg, hogy örülök. És, és már ne arra, honnan vergődött most haza? A gyerekeim azok nagyon messzire elmentek, és. És ugye, én egyszer elmeséltem, hogy vidéki vagyok, és a, a lényeg az, hogy a, a két éves és öt éves unokánkra vigyáztunk, és gyakorlatilag nem lehetett rádiózni, az a dolog lényege. Árpád élnek, és gyakorlatilag egyszer nem tudtam rádiózni. Ott a, a, a kisebb... De most az egész, az egész életét nem a rádiózás közelíteném meg. Ön most az unokáitól jött haza? Igen, igen, ez a dolog. Igen, vasárnap reggel jöttek meg a gyerekek, és ma tudtam először hallgatni spiritáldiót. Az nagyon jó, tehát de, de bár tudja, én nagyon jól el vagyok telve magammal, de most ettől független érdeklődöm Ön iránt. Ön egy gyakorló nagypapa? Igen, hogy. És nem. amellett csinál-e mást? Ö, gyakorlatilag hallgattam Önt is egy érdekes dolgot. Magyarán élem a nyugdíjasok életét. És ez milyen? A nyugdíjasok élete, én szerintem, ha jól rajtunk múlik, tehát hogy mit akarunk csinálni, én azt gondolom, hogy abban a körben, ahol a fiamnál is van két unoka, és a anyámnál is van két unoka, és egyébként meg a mindennapok adnak feladatot, én szerintem nagyon szépen elmolyolunk, vagy én ugye gazdás vagyok. Az a elmolyolunk van. kifejezéstől én faramászom, de ez lényegtelen. Az elmolyolás az gyakorlatilag mit jelent, mert az elmolyolás számomra az ilyen befőt. Tehát, hogy el vagyunk, mint a befőt, de az nem pozitív. Az elmolyolunk, az, az mit jelent? Nézd, van, vannak alap, alap dolgai. Az egyik alap dolog, hogy naponta tizen lépés minimálisan megteszek. Uh -huh. Ez hozzátartozik a... a Tehát van lépésszámláló mérője a telefonján. Így van, pontos. Igen. A másik dolog, minden héten egyszer legalább úszással és szavonálással töltök el egy napot. Hova jár? É, é, Hova jár? Hova jár? E, közelben van egy szállaló, oda beengednek illő díj mellett. Tehát vannak dolgok. Aztán van három futballcsapatozban véletem, az is majd lassan elkezdődik. Tehát ilyen, ilyen magam szórakoztatására kitaláltó. Ezeket az eseményeket mennyire egyedül, vagy mennyire társaságban végző? Ez elsősorban azért kérdezem, mert ezt a hétvégét zömében a barátnőmmel töltöttem, és be kell vallanom őszintén, de remelik, hogy barátnőmmel, de azt képzelje, hogy szombaton két vendégségben is voltunk, ami rám, hát, Abszolút nem jellemző. Egyrészt volt egy polgári meghívásunk a szilágyékhoz, a szilágyi Jánoshoz és a feleségéhez, Világgyörgyihez, és hát valami fantasztikusan sikeredett, de, de, de hát én nekem ebben nincsen nagy tapasztalatom. Tehát az, hogy egyébként az ember buliba megy, abban valami tapasztalatom van, de hogy így, így négyesben van abban, nem. Úgyhogy meg is kérdeztem a vendéglátóktól, hogy ez egy olyan vendégség volt-e, amit illik visszarozni, vagy ez egy egyszerű és megismételhetetlen alkalom marad, és az volt a válasz, hogy ismételhető. Mással pedig Provászka Gábornak volt a születésnapja, és fogtuk magunkat, és beállítottunk hozzá, vagy illetek hozzájuk hozzá, és a barátnője, ezben a lánya az édesanyjánál volt, mert ő elvált. És ez, ez, ez valami egész hihetetlen volt. Én nem élek remete módon, de van egy ilyen remete üzemmódom. Ezért kérdezem, hogy ön a programjainak a zömét, azt egyedül társaságban élje meg. Hát gyakorlatilag mindenhol van úgynevezett lerakatom. Tehát a, az LTK futballpályán van egy négyen szokunk egymás mellett ülni, és ez egy, egy remek beszélgetése az alkalom, aztán onnantól kezdve fölivogatjuk egymást. A másik stadionokban nem igen van ilyen élményem. A, a, a sauna helyen ott is van egy-két ember, aki körbe tudja, hogy mikor érkezik. És, és a feleségét milyen mértékben viszi magával, vagy a felesége milyen mértékben, mértékben viszi magával hogy hogy önt? A következő, a, a, a, az egyik futballcsapatnak a mérkőzésére neki is van bélete, és az egyik wow. nagyobbik unokámnak, akkor a közeli színház lehetőségbe járunk együtt a feleségemmel, így. így. De hát ő, szalnál, ő nem jár velem. Utolsó kérdést engedjen meg. Azt mondja meg nekem, hogy reggel hallottam a színházsét beszélgetni a győri ellenzéki polgármesteri jelöltel, aki rövid beszédében egyszer nákolt. Ön ennek tulajdonítana jelentőséget, vagy sem? Nézzel, mindenki elkövet naponta legalább egy olyan hibát, nem, nem életében, naponta elkövet olyan hibát, amit másképpen csinálnak. Én azt gondolom, hogy nem lehet merre szívni minden jelentést, megérzést. Én... Jó, vannak standard dolgok az ember életében, de én azt hiszem, hogy be kell, bele kell... Magyarul, hogy nem. Köszönöm szépen. Kell tudni, igent is nem lehet mondani, nem csak önnek, nekem is. Indulj el édesem! Napok óta Nick kívnek egy kopehágai koncertjét hallgatom. Ez most nem az, de ez a szám azon is rajta van. 061 0877 nyílik a témaolló, de hát nincs is témaolló. Arról beszélgetünk, ami... Eszünkbe jut, hagyjátlán eszünkbe jut bármi is. 061 0877 ma 2020, január 13-án, hétfőn, pontosan fél 8 órakor. Jó reggelt! Lakatos István vagyok, jó reggel. Szia! Próbáltam betelefonálni, miközben az úrral beszéltél, úgyhogy egyrészt örömmel megalapítottam, hogy hat csengés után nem kapcsol be az hangposta. Ez jó hír? Ez egy, ez egy mindenképp jó hír. E, másrészt azt feltételez, hogy az ex csak egy vonalban nem... Nem, fel, nem, ez, nem ez könnyen hogy előfordult az, hogy odafigyeltem a hallgatóra, és nem néztem a másik jelzőt. Két jelző De van. Magyarul van, van két, van két betelefonálónak akár az összekötetésére. De ilyen már volt is a rádió műsorban, tehát kipróbáltam. Abból lemaradtam, akkor elnézést. Ez azért fantasztikus, mert pont az, én azt akartam kérdezni az úriembertől, hogy ha földön, nem lehet fogni a spirit Hogyhogy az ő még nincs meg az, hogy akkor interneten rá megy és ott hallgatja. Hát erről nem maradtunk, de ha visszahív, akkor éjfelhívlak téged, és akkor ki fog derülni ez. Köszönöm szépen. 061877-0877 egész lenyűgöző volt a cirkuszfesztivál tehát a lányomnak minden nap mondtam, hogy én cirkuszfesztiválon vagyok és akkor kérdezte tőlem, hogy ezentől én mindig cirkuszfesztiválon leszek-e tulajdonképpen szívesen lennék minden nap cirkuszfesztiválon, ennek mondjuk része lenne az hogy akkor minden nap a honpolával lennék cirkuszfesztiválon, ennek kiterjén be kellett menni a népszavába, ahol vasárnap is dolgozni kell és ugyan elárvultabb maradtam ott know, darling That you do. Mint ahogy ez a pénteki nap, ez súlyosan beírta magát az életörténetemben, mert ugye a csütörtökről péntekre nem aludtam semmit se, és azért péntek délutára már eléggé furcsa állapotba kerültem. 061 0877 az ATV stúdiójában nem, de a sminkhelyiségben hosszan üvöltözte a jelenlevőkkel, a jelenlevőknek, mert ők tulajdonképpen nagyon sok apropót nem adtak rá, de hirtelen rájöttem arra, hogy ez a gyöngyös patai történet, ahol a miniszterelnök meglehetősen sajátságosan nyilatkozott meg, szóval, hogy ott a magyar sajtó teljes egészen olyan mértékben bőgött le, hogy erre szavak nincsenek, mert ugye az a megjegyzése a miniszterelnöknek nem a legvégén hangzott el, hanem az előtt magyarul, aki hozzászólt, illetve kérdezett, az nyugodtan kitérhetett volna erre, de az igen jött a világán, senki nem tért ki erre, viszont a sajtótájékoztató, illetve a kormányi infó után nagyon sokan felháborodtak azon, hogy mit mondott a miniszterelnök, miközben egyébként annak az orgánónak valamilyen jeles vagy kevésbé jeles képviselője jelen volt az eseményen. Most nem mondom azt, hogy a magyar sajtó levizsgázott, mert és ha levizsgázott, akkor mi van? Minden esetre... Minden esetre. És akkor ö, ugye a történet lényegéről nem is beszéltem, hogy mi ez a történet, ha akarnak, kitérnek rá, ha akarnak, nem. Néha hozok ilyen téva aztán vagy ráharapnak itt a csalira, vagy sem, függetlenül, hogy ezek nem ilyen csalik, úgyhogy ez sem volt egy jó fogalmazás. De végül is sok rossz fogalmazás is kiválthat önökből egy telefont, hogy beszéljenek arról, amihez egyébként kedvük van. 061877 0877, figyelek, ha van mire... Holnap fél nyolctól elsimoláslóval beszélgetek, vagy ő beszélget velem, balankor háromgyet kilenc, pedig felhívom az imárom Barcelonában tartózkodó nemes Gábort. Őket én hívom fel, vajon engem felhív -e bárki is? 061 0877, ez a Kejfej minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes legutoljára, vagy legutóbb pénteken beszéltünk, valamikor negyed-tíz tájéken azóta eltelt, szombat negyed-tíz, vasárnap negyed és most ugyan még csak Fő 80, ez közel 72 óra, ez a csak történt olyasmi az életükben, amiről érdemes volna beszámolni. Én minden esetre itt vagyok, és figyelek arra, hogyha netán éreznének erre késztetést. a szülegyéknál és beszámoltunk arról, hogy pénteken délután láttuk a Bosszú című filmet, amit a múlt héten mutattak be. Ha slendriánul fogalmazok, és engedjék meg, hogy slendriánul fogalmazzak, akkor ez egy MeToo-s történet a Fox Televízióról. De nem a Fox Televízióról, hanem a Fox Televízió mindenható uráról, aki évtizedekkel azt követően, hogy nőket abuzál, lebukik és távoznia kell a csatorna éréről. <Sessz> és akkor a Szilágyi azt mondta, hogy van egy sorozat, a leghangosabb üvöltés. <Sessz> és tegnap este az az eszem, hogy én azt valahol meg tudom el talán és megtaláltam Russell Crowe-val ugyanez a történet, csak egy sorozatban. Talán hét részes, de minden esetben nem kettő. Én két rész tegnap abszolváltam. Nagyon furcsa volt egy sorozatban látni ugyanazt, amit egy mozifilmben. És jó ötletet adott a szilágy nagyon érdekes volt, van, lesz. Botrány a film cím, és nem bosszú, ezt örökjél rontom elnézést. Köszönöm a javítást. Botrány! A 877 a 0877. 12-ek vagyunk a ranglistán, de nem javítottunk rekordot ma még Rekordot utoljára pénteken javítottunk Remélem elfogadható a többes szám első személy Ez az internetes hallgatással kapcsolatos, a másik hallgatottságra nincs adat 061 0877 Engem meglepő szintén megmondom, hogy önöket nem hozta tűzbe a nacsoszt és a patogatott kukorica téma. Önök vagy türelmesebbek, vagy olyan moziba és olyan cirkuszfesztiválra járnak, ahol nem esznek nacsoszt és patogatott kukoricát. Mert egyébként az a kérdés megszerű, hogy mikor tűnik fel az a jelenség operában és színházban. Talán ennél kedvezőbb fogadtatásra is lehetett volna, de tudomásul veszem végül is. Ahogy önök telefonálnak is, én nem jövök feltétlenül tűzbe attól, amit önök mondanak, ez természetesen fordítva is lehetséges. Én ugye mindig elhatározom, hogy cetlizni fogok, de nem vagyok híve a cetlízes, műsorvezetéshez, úgyhogy ha legközelebb eszembe jut valami, majd szóválteszem. teszem. Most 5 perc múlva lesz, három Up in a twisted maw, the face of Jesus in my soup, those sinister dinner deals, a meal trolley's wicked wheels, a hook hookbone arising from my food. All things good or ungood And the mercy seat is awaiting. And I think my head is burning In a way I'm yearning To be done with all this Weighing up the truth An eye for an eye and a tooth for a tooth And anyway, I told the truth And I'm not afraid to die interpret signs and catalog even blackened to this scarlet fog the walls are the ve blackest kind they are the secret that my hide they are the secret that my hide they are the secret that my hide they are the secret that in my Hear stories from the chamber, how Christ was born into a manger Like some arregust stranger, he died upon the cross. And might I say it seemed so fitting in his way he was a carpenter battery. Or at least that's what I'm told. Immaculate <laughs> evil and cross his brother's fist. Well if filth by the need in nothing to resist. In heaven his throne is a mead of gold, and the ark of his testament is stone. A throne from which I'm told all oh, the street doesn't fold. Down here it's a mean I'm a wooden A 2020. január 13. a hétfő van, és a pontos idő 2 perc múlva lesz, 318 ez a Alkéfej Jancsi minden, amit ez az napról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsora most éppen a 8-7.6 frekvencián. Ha küldenek e-mailt a dörö.fialajanos kukacgmail.com e-mail címre, akkor megtudom, hogy mikor szeretnék, hogy az ismétlés list legyen. Este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, 1-kor, 2-kor vagy 3-kor, döröpont, fialajanos kukat, gmail.com, mikor legyen az ismétlés. Ha pedig a ma reggeli műsorban szeretnének aktívan beleavatkozni, vagy nem beleavatkozni, csak és egyáltalán, akkor 061-877-0877, amiben az a gyönyörű, hogy semmi köze nincs a frekvenciához, de nem annyi, de mégse az. 061-877-0877 üvölt és senki nem látta. The loudest voice. Én nem vagyok sorozat függő, de sorozat nézősem. A Dobrev beszélt talán csütörtökön, arról a Honpola biztos tudja a címét én nem, amely az angol királyi családdal foglalkozik. Ah, most egyébként is vannak események. A Brexit után van, Mexit is, de az legyen az angol gondja, ez nem foglalkoztat. Madrid 11-es rúgásokkal megverte emlékezetem szerint 4-1-re az Atletico Madridot. Eszembe jutott, hogy a Balverdének milyen lehet a Barcelona edzőjének lenni, miközben egyébként a Szaud-Arábiaban dolgozó Csávit Chávidgatja a Barcelona vezetősége. És aztán arra jöttem rá, hogy valószínűleg Ilyenkor az ember ezt terem tűri, miközben én rosszul bírnám, hogyha egyébként azt hallanám, hogy valakivel már tárgyalnak, hogy tegye át a reggeli műsorsávot. Miközben a két példa talán nem teljesen hasonló. 061 0877 mondom azt, hogy készülöttem erre a műsorra, mert ugye alapvetően interjúkra szoktam készülni. Magára a műsorra úgy készülök, hogy létezem. Egy témát mégis elhoztam önöknek, és ezt most megemlítem. Kíváncsi vagyok a véleményükre beleértve, hogy ez önöket tűzbe hozza-e, vagy sem. Ez azzal kapcsolatos, hogy úgy tűnik, hogy kevés az a pénz, ami rendelkezésre áll, a Lánchíd felújítására azt mondta ezügyben a főpolgármester, hogy a láncid ügyében a korábban elkülönített pénzről már az elődöm is elmondta, hogy kevés azóta sem lett több, csak a híd felújítása válik egyre inkább halaszthatatlanná, mivel nem csak Budapest, hanem az egész ország egyik legismertebb szimbólumáról van, szóval láncid megóvása, felújítása, közös ügy kell, hogy legyen. További funkciójáról is közösen a budapestiek bevonásával kell dönteni érdekelne például, mit gondol a miniszterelnök arról, hogy a Lánchidból hogy gyaloghíd legyen. És itt meg kell, hogy álljunk, mert én ugye nem vagyok tanácsadója Karácsony Gergelynek, és kicsi a valószínűség, hogy a közeljövőben az lennék, de ugye a történet arról szó, hogy a Lánczhűt felújítása amelyet egyébként teljesen logikusan összeköt a főváros vezetésére összekötött az alagút felújításával, hiszen nem csak arról van szó, hogy mint köztudott estére a Lánchidat behúzzák az alagútba, hanem azt is, hogy forgalom szervezésének a kettő egy tízes skálán, nagyjából tízesre összefügg. Ugyanakkor az is kiderült, hogy a kettő egyszerre való felújításához olyan mennyiségű pénz kell, amelyet a főváros és a kormány egyszerre nem tud, vagy nem akar megfelelő rész aláhúzandó rendelkezésre bocsátani. Most úgy tűnik, hogy a Lánchíd felújítására való pénz a Lánchíd felújítására sem elég, úgyhogy előbb súlykorlátozást vezettek be, és most pedig ugye arról van szó, hogy esetleg nem súlykorlátozás lesz, hanem ott egyáltalán nem közlekedhetnek gépkocsik. Na most az, hogy további funkciójáról is közösen a Budapesti bevonásával kell dönteni, érdekelne például, mit gondol a miniszterelnök arról, hogy a láncidból gyaloghid legyen, először is nem további funkciója, mert az nem további funkciója, Jelenleg is lehet ott közlekedni gyalogosan, legfeljebb a híd nem egy gyalogos híd. Az, hogyha egyébként kizáblagas gyalogos híd lesz belőle, az nem további funkció, hanem hogy éppen redukált funkció, mert hogy azért nem fognak rajta közlekedni autók, autobusok és teherautók, mert hogy a műszaki állapot ezt nem teszi lehetővé. Az pedig, hogy érdekli a főpolgármestert, hogy a Budapestje bevonásával kell dönteni. Érdekelne például, mit gondol a miniszterelnök arról, hogy a a fordítva érdekes, illetve előfordítva lenne Karácsony Gergelyhez méltó, további funkciójáról is közösen, például a miniszterelnök bevonásával kellene, hogy szó legyen, érdekelne például, hogy a budapestiek mit gondolnak erről. Tehát az, hogy a miniszterelnököt miért veszi a nép elé, az ebből a szempontból nem egy szerencsés fogalmazás, hiszen abban a pillanatban, hogyha a miniszterelnök ezügyben megszólal és pénzt ad, akkor másokkal kevésbé érdekli egyébként Karácsony Gergelyt a budapestiek véleménye, és ez így ebben a formában érthető, de nem szerencsés. Egyéb iránt megszólalt a miniszterelnök, talán pont az ATV érdeklődésére, és azt mondta, hogy a híd igénybevételi és használati módjának meghatározása a fővárosi önkormányzat kizárólagos hatásköre. Mondjuk ilyen mondatot én képtelen lennék mondani, de mindegy, a dolog lényeg az, hogy a híd igénybevételi és használati módjának meghatározása a fővárosi önkormányzat kizárólagos hatásköre. És ezt követően én találtam egy Facebook ismerősömtől egy bejegyzést, amit én itt most felolvasok, a szerzőt nem fogom megemlíteni, és arra vagyok kíváncsi, hogy önöknek erről így ebben a formában van-e véleménye. Ugye a dolognak az a lényege tehát, hogy több pénze van szüksége a fővárosnak a láncét felújításához, ezt a többletpénzt ugyanakkor a kormány jelenleg nem gondolja odaadni. És az idézet. Orbán Viktor a diaspora tanácsülésén 2019. november 14-én vesd össze a Lánchid felújítására, kért össze folyosítását elutásító válaszsal, nincs forrás. Hát hova lett a forrás? Olvassátok! Telaszkuf, egy iraki település megrongált lakóházának újjáépítése 580 millió forint. Nem mindig fogom fölolvasni a tételeket, csak a listát akarom önöknek bemutatni. Erbili, Szent József Kórház egyéves támogatása, ezeket mind mi fedezzük. Az Álközi Iskola újjáépítése, Erbili Iskolaépítés, iraki, jezidi menekültek helyben maradását és hazatérését elősegítő programok támogatása, a Szír Ortodox Egyház számára humanitárius segítségnyújtás, oktatási, kulturális és otthon teremtő projektek Latakiában és Homzban Ároház újjáépítése Homszban lengyel-magyar kormányközi együttműködéssel. A Szír Katolikus Egyház számára humanitárius segítségnyújtás 310 millió forint. Maediguri egyház Egyházmegye, Nigéria iskola és kórházépítés 310 millió forintért. Szokotó Egyházmegye, Nigéria, ezek keresztény egyébként és kórházépítés 324 millió forint. Church of Christ in Nations protestás egyház Nigéria menekültek hazatérését és mezőgazdasági tevékenységét támogató programok 162 millió forint. Melkita iskola újjáépítése görög katolikusokkal Idlibben Damaskusi Riaia iskola rekonstrukciója és fenntartása 794 millió forint értékben. Nem, nem a fejlődő országos segítségét Segítését ellenzem, írja a Facebook box írója, még egyszer, nem, nem a fejlődő országos segítését ellenzem, csak azt várom el, hogy kiálljanak és kimondják, nézeteink szerint Tel Aszku lakóházainak felépítése fontosabb, mint a láncvid megmentése, hogy a nép lássa, mit gondolnak róla, és történelmi örökségünkről a vezetője, írja XY, aki férfi. Azt kérdezem önöktől, van-e önöknek az ügyben bármilyen véleménye, hozzászólása, egyéb 061-877-0877, 4 perc múlva lesz nyolc óra. A My name was alright today. On the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river all. Csak mutattam, hogy vonal van, ha telefonálnak jó, ha nem telefonálnak, azt is tudomásról veszem. Egyébként se tudnék mit tenni ennél többet. Jó regatom. Jó regget kívánok. Uh, az a kezdőm, hogy ilyen lakóhelyen véget én érintett lennék a kérdésben. És azok közé tartozom, akik örülnének annak, és már várják, hogy végre lezárják a területet, pedig elég sokat autózom, stb. Tehát e, szerintem egy érdekes és jó dolog lenne. A másik az ön a, az írással kapcsolatban e, pedig az a nehézségem, hogy, hogy én nem tudom, hogy ezt már lehet-e véleményezni. Tehát ez egy izonszagú politikai ide-odamondás, és nem tudom, hogy erre már lehet-e érdemű véleményt, vagy érdemes érdemű véleményt mondani. Hát ez önnek kell eldönteni. Tehát, De ezek szerint értem, egy... önnek ez dilemmája van. És önnek? Jó reggelt! Jó reggelt! Én nagyon-nagyon cinikusnak tartom a miniszterelnökónak ezt a kijelentését. És, és egy másik, másik dologgal veszném össze, vén a Márta az első keret úgy polgármester egy olyat, hogy egy valaha volt most jelenleg nem létez épületet 50 milliárdért építenének a válba külügyi céljára. Jó, ugye egy második perc tülelem, ugye itt van ez a Botareny című film, és most ugye nézem a leghangosabb üvöltést. A kérdés az, hogy amikor egyszer csak szembesülsz azzal, hogy a te szakmád és a politika azok Bizonyos szempontból ugyanolyanok, és valaki a saját hatalmának a fenntartása érdekében megtanulja, hogy hogyan kell cselekedni, és az közben mérsékelten van összefüggésben a közjóval, de azt tapasztalod te is, hogy ezzel együtt a hatalom fenntartható, akkor azzal mit kezdesz? Hát, am amit, Tehát, amit mit, érzt, az ember, mit kezdesz annak az embernek a hálájával, akinek a háláját valaki úgy nyeri el, hogy előbb ihezteti, és aztán ad neki enni, miközben te azt mondod, de hogy hát ezt nem lehet megtenni, hát nem lehet valakit éjhajtában, enni kell neki adni, mire az illető azt mondja, de így tudom megtartani, és bármennyire is döbbenetes, tényleg kiderül, hogy így tudja megtartani, miközben ez nem a teszája ezed szerint való. Ha rossz a példa felejtsd el, de a rossz példa is valamit elakart neked mondani, és szerintem ért Értem, de ahogy menjünk vissza, ahogy te mondtad, hogy, hogy, mi, hogy Farácsony Erdő is előbb előb, tette a miniszterelnöket, és utána a népet, azt gondolom, a népnek van miniszterelnöke, és nem a miniszterelnöknek népe. Ezért aztán ö, azért rossz a példa, mert nem érdekel, hogy Orbán mitől hogy akarja megtartani a hatalmát. Nem számít az ő hatalma, ő ami választott miniszterelnökünk, neki kutyakötel. Neked ebben teljesen igazad van, de valójában akkor nekem egy olyan hatalommal kéne rendelkeznem, hogy ahogy én itt nyomogatom a gombokat, és szólal meg ennek következtében az egyes, a kettes CD, a reklám vagy a hírek, ugyanúgy kellene egy gomb, hogy azt mondanám, hogy ez egy fontos kérdés, most elrendelem, hogy menjen ki 5000 ember a helyszínre és demonstráljon, vagy szükség szerint menjenek ki 10, vagy menjen ki százezer, vagy menjen ki egy jó, és abban a pillanatban a döntés meg fog változni. A helyzet az, hogy ez mégsem működik ilyen automatikusan. Tökéletesen igazad van, és éppen tegnap szomorodtam el, hogy Iránban, amire nem tekintünk úgy, mint a demokrácia felekvárát, azért, mert lelőtték ezt a gépet, ott által az egész országban már tüntetések vannak. Magyarországon soha nem lennének tüntetések, én azt gondolom, hogyha a magyar légi is Jó, azért, amondó vagyok, hogy azért ezzel a példával óvatosan, tehát a Lánchíddal kapcsolatban legyen szavazás, de itt most gépek lelövése ne legyen példa. Azt írja XY, aki férfiak, egyébként nyugodtan megtehető felhív telefonon, 061 877 0877. Jól értem, hogy amikor az önkormányzati fenntartású színházak támogatásába bele kíván szólni a kormány, akkor az durva a támadás az önkormányzatiság ellen, amikor pedig Karácsony Gergely valamit nem tud megoldani, akkor elvárja a támogatást az államtól. Pénzt kérni bárki alkalmas. Teljesen jogos a felvetés. Itt valójában arról, arról van szó, hogy maga az együttműködés, vagy maga az együtt nem működés fontos dolgok megvalók, tehát hogy mi a fontosabb? Az, hogy az ember a hatalmi viszonyokat fenntartsa, vagy pedig az, hogy a dolog működjön. Nem biztos, hogy egészen pontosan fejezem ki magam, ha betelefonálnak és beszélgetünk, akkor a dolog talán érthetőbbé válik. Mindazok számára, akik most kapcsolódnának be, arról kezdődött egy polémia, ha egy polémia, és elkezdődött, hogy nincs elég pénze a fővárosnak felújítani a láncidat, ami állítólag korábban is így volt, tehát hogy Talós István is úgy gondolta, hogy ez kevés pénz, ahhoz, hogy ezt teljesen felújítsák, és felvetődött az, hogy a kormány adjon pénzt, a kormány azonban nem akar adni erre pénzt, és akkor most az a kérdés, hogy legyen belőle egy gyalogos híd, vagy nem gyalogos híd, vagy mi legyen. A kormány azt mondja, hogy a főváros szabad döntése rendelkezik, hogy mit csináljon ezzel, és az egyik valamikori hallgatóm, minden esetre Facebook ismerősöm, különböző afrikai, nigériai, szír programokat vett figyelembe, és írta, hogy mire mennyi pénzt ad, és szándékosan nem azt mondtam, hogy áldoz a kormány, és a végén feltette a kérdést, nem, nem a fejlődő országos segítését ellenzem, csak azt várom el, hogy kiálljanak és kimondják nézeteink szerint, Telle Aszkuf lakóházainak felépítése fontosabb, mint a láncvid megmentése, hogy a nép lássa, mit gondolnak róla és történelmi örökségünkről a vezetői 0-877-0-877 figyelek, ha van mire. próbálom többé-kevésbé elmondani azt, amit gondolok. Ugye született itt egy olyan döntés a nép részéről, hogy nem a kormányember lett a főpolgármester, hanem az ellenzéki, aki egyébként Korábban ellenzéki miniszterelnök jelölt is volt, és most valójában én azt nézem, hogy, hogy kústolgatja egymást, bár én ezt a kifejezést ki nem állhatom, úgyhogy ez törlöm is, hogy <coughs> egymással ez a két ember, miközben nem két ember küzdelmét nézem, hanem az ország miniszterelnökét és a főpolgármesterét egy olyan ügyben, amely nem fővárosi és nem miniszterelnöki kompetencia, hanem mindannyiunké. Through the streets and through the playground. -877, 877 Figyelek, ha valamire. <síns> A hallgató pedig azt hitte, jól értem, hogy amikor önkormányzat fenntartású színházak támogatásába belekíván szólni a kormány, akkor az durva támadás az önkormányzatiság ellen, pedig Karácsony engédély valamit nem tud megoldani, akkor elvárja a támogatást az államtól. Pénzt kérni bárki alkalmas. 061-877-0877. stripped of blossoms bear a different tree now streets me. a Hát ugye én küldtem az előbb azt az SMS-t, és ugye csak azért, hogy <gül> ha már küldtem és megszólítottam, hogy be is lehet telefonálni. Lesz. Ugye, Én ha jól látom, arról van szó, hogy itt volt egy korábbi főpolgármester, aki kilenc évig vezette ezt a várost. A budapestiek megítélték, hogy hogyan, meg miként, ezek szerint nem csinálta jól. Jött egy új főpolgármester, aki azt ígérte, hogy ő majd jobban fogja csinálni, hatékonyabban fogja, demokratikusabban fogja működtetni ezt a várost és nem telik el három hónap, és azt látjuk, hogy egyébként hogy úgy akarja jobban és hatékonyan működtetni ezt a várost, hogy több pénzt akar kérni a kormánytól, mint egyébként amennyiből a korábbi főpolgármester megoldotta a problémákat, vagy megoldotta volna az előtte álló feladatokat. Tehát én erre írtam azt, hogy kérni könnyű, é, nem szeretnék példákat hozni, de azért annyit elmondanák, hogy amikor én vezettem Újpestet a kilenc évben, az Európai Uniós pályázatokon a különböző magyar, kiírású pályázatokon kívül direkt, célzott, külön állami támogatást nem kapott Újpest önkormányzata. Mégis tudtunk új uszodát építeni, mégis tudtunk új piacot, új rendezvényközpontot építeni, felújítani számos parkot, arzanparkot létrehoztuk, szilas multisportbázist létrehoztunk. Tehát rengeteg olyan fejlesztést valósítottunk meg, amit az önkormányzat eldöntött és saját erejéből megvalósított. Tehát én azt gondolom, hogy Karácsony Gergely számomra ez most egy nagyon rossz irányt vett a működése, mert hogyha ő tényleg és valóban úgy akarja működtetni ezt a várost jobban, hogy ehhez több pénzt kunyerál vagy kér, vagy követel a kormánytól, az szerintem nem a helyes út, mert hogy az önkormányzat is, a magyar nyelv egy gyönyörű nyelv, önkormányzásról szól, az adott keretek és szabályok között saját maga állapítja meg, hogy hogyan és mik is. Oké, rendben fel akarom a újítani a láncidat, mert olyan állapotban van, és ez elkerülhetetlen. Az a pénz, ami rendelkezésre áll, az kevés. Kiderül, hogy ez kizárólag az én kompetenciám, és a kormány azt is nyilvánvalóvá teszi, hogyha nekem erre nincs elég pénzem, akkor, hogyha gyalogos hiddá akarom átalakítani, akkor az lehet gyalogos híd, ha pedig felújítani akarom több pénzből, azt is tudomásul veszi honnan szerzek én ehhez olyan pénzt, amennyi pénzem most éppen nincs, és közben ugye aljegyzetként ott szerepel, hogy Tarlós István is azt jelezte, hogy a rendelkezésre álló pénz kevés, tehát valószínűsíthető, hogyha Netán ő nyert volna, ő is tárgyalásba kezdett volna a kormányal. Nem tudom, hogy ez helytálló-e vagy sem, ha helytálló, akkor így, ha pedig nem helytálló, akkor úgy, mi a tendő akkor, hogyha valamit fel kell újítani, de nincs rá elég pénzem. Hát az a fura helyzet van, hogy Karácsony Gergely 5 éven keresztül a fővárosi tagja volt, tehát elvileg neki forintra pontosan tisztában kellett lennie, kellett volna lennie Budapest anyagi helyzetével, Budapest előtt álló feladatokkal, és én bízom benne, hogy ezen ismeretek birtokában vállalta el ezt a feladatot, méretette meg magát, és mondta azt, hogy jobban fogja tudni csinálni. Ha ez nincs így, akkor a budapestiek egy nagyon rossz döntést hoztak. Ha meg így van, és ennek tisztában van, akkor neki tudnia kellene erre a megoldást is, és nem nekünk kellene itt egy reggeli műsorban tanácsokat és megoldási javaslatokat kínálni neki. Ez nonsens. Amit most Karácsony Gergely csinál, szerintem az... Mi lesz ennek a megoldása. És nem tudom, hogy emlékszik-e arra még korábban, bár már a választások után, ugye mi azóta is találkozunk, és remélem ez nem fog megszakadni, hogy én jeleztem, hogy nagyon nagy valószínűség szerint Karácsony Gergely ugyanazt a stratégiát fogja választani, amit egyébként korábban Demszki Gábor csinált, hogy ő itt elvezeti a dolgokat, szimbolikus témákba beleáll, előadja ezt a nagyon szimpatikus, nagyon megértő, mindenki felé nyitott mosolygós arccal rendelkező embert, és utána pedig, amikor valamilyen feladatot nem tud megoldani, akkor a csúnya kormány miatt van mindent. És ezt egyébként Karácsony Gergely nagyon jól megtanult a Damszki Gábortól. Azt kérdezem Öntől, hogy Ön mit feltételez, hogy mi lesz a sorsa? Nem tudom, és bár én közlekedésmérnök vagyok, de nem statikus, így mérnök. van egy olyan szerény feltételezésem, hogy ha és amennyiben, és most lehet, hogy ki fognak nevetni, de érdemes utána nézni. Ha ezt kizárólag gyalogos hídként akarnánk működtetni, akkor annak a felújítása többbe kerül, ugyanis adott esetben, hogyha tele van a híd, mondjuk egy, egy, egy rendezvénynél vagy egy olyan mozgásnál, akkor adott esetben a rajta levő emberek súlya és a terhelés eloszlása az nagyobb terhet jelent, mint amikor így vegyes használatú hídként működik. Ez nem biztos, hogy így van, de nagy eséllyel mondom, hogy így van. Tehát, hogyha gyalogos hídként kívánják, működtetni teljes keresztmetszetében, még egyszer mondom, ha ebben Lennének lezárások, amiket a gyalogosok, sem és más egyéb jármű sem vehet igényben, akkor ez az állítás nem igaz, de ha teljes jelenlegi keresztetében kizárólag gyalogos hitként akarnák működtetni, annak a felújítása még többbe kerülne. Hogyha valaki azt az összevetést próbálja megtenni, mint amit a Facebook ismerősöm tett, hogy nem a fejlődő országos segítését ellenzi csak azt várja el, hogy kiálljanak és kimondják, hogy nézetein szerint László flakóházainak felépítése fontosabb, mint a láncér megmentése, ez ahogy én Aztalmaz önvéleménye szerint, ha nem is feltétlenül demagóg, de rossz összevetés. Hát örülök, hogy nem én mondtam ki, pláne, hogy nem tudom, hogy kiről van szó, de ezt fölt tudom vállalni, ez a lélegeztetőgép kategóriája. Nem tudom, hogy hallgatta-e a miniszterelnök úrnak a múlt heti indító sajtótájékoztatáját, ahol egyébként szerintem Magyarország csak és kizárólag úgy tudja megvédeni azon érveit hogy a menekültáradatot úgy tudjuk meg, meg, megállítani, hogyha helyben segítünk, és ez igaz egyébként az iszlámhitű helyben lakókra és a keresztény hitű helyben lakókra is, hogyha Magyarország kiáll és csak annyit mond, hogy helyben kell segíteni, ám ezzel párhuzamosan nem tesz meg érdemi lépéseket, nem ad érdemi támogatásokat, nem ad érdemi programokat, hogy valóban helyben tudjunk segíteni, akkor ez egy üres lózunk lenne, és akkor Magyarország nem tudja ezt a külpolitikai álláspontját megvédeni, akár az Európai Uniós tagtársaink mellett is, akik adott esetben más megoldást akarnak ö, nyújtani erre a problémára. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a támogatások, és bár ugye az összegszerűségek, Uh, hol elhangoztak, ha jól emlékszem, hol nem, össze nem tudtam adni fejbe, de pariban nincsen. Nem egy volt rész, annyi a lányi, nem, nem volt annyi a a Ezért mondom, hogy ez egy teljesen rossz demagóg, lélegeztetőkép példa, és még egyszer mondom, ezekre az összegekre az én szerény megítélésem szerint azért van szükség, hogy Magyarország hitelesen tudja képviselni azon külpolitikai álláspontját, hogy a migrációs válságot az egyéb uh, adott esetben problémásnak ítélt uh, országokban Tudjuk megoldani a, a helyzetet, és az ott helyben maradást, az ottani méltó életkörülményeket biztosítsuk. Ha ez nem lenne, akkor ezt hiteltelenül ö, tudná csak képviselni Magyarország. Köszönöm szépen a telefont, egyben bújék. Önök Wintermontel Zsoltot hallották, Újpest volt polgármesterét. 061-877-0877. Figyelek, ha van mire. Györeged? Jó reggelt kívánok, Góra István vagyok, döbbenten hallgattam az előző telefonálót, amennyiben ugyanis az történt, hogy már az önkormányzati választások előtt, hangsúlyozom, előtt kiderült, hogy nagyságrendekkel kevesebb a pénz, és az összes releváns honlap arról írt, hogy Tarlós hogyan fogja elintézni az Orbánnál a különbözetet, megadja a kormány, vagy nem adja meg a kormány a különbözetet, és az Orbán mit fog ezért kérni. Úgyhogy ne csináljon úgy, az előző telefonálók hajól értettem Wintermantel Zsolt, mintha most derült volna ki, és a karácsonyi széttárja a karját. De, jaj, de próbáltam csináljon. én is felhívni a figyelmet, de mindez hova vezet? Illetve hát, hogy hova vezet, ez egy rossz kérdés, mert már ott vagyunk. Ide vezet, ide vezet, hogy karácsonyozik a Wintermantel, miközben ő is nagyon jól tudja, hogy kevesebb volt a pénz már eleve. Mi lesz ebből? Ebből az lesz, hogy nem lesz alagútfelújítás, és valamilyen lesz a lámfid. És gyakorlatilag egy mesterséges szitokszó lesz majd a láncvid, amelyet egyébként. Ö... Nem mesterséges, a láncviddal az lesz, ami lesz, hanem karácsonyozás lesz. Az lesz, amit most a Wintermanter felvezetett. Köszönöm szépen. Kérem. 061 0877 A Lánchíd és ami mögötte van, Frey Tamás után szabadom. Azt írja XY, aki nő, hogy úgy értem, hogy oké. Okay hogy Orbán segíti a külföldi keresztényeket, de ha erre van pénz, kell lenni a láncít felújítására is, állami pénznek nem magyarázat, amit a miniszterelnök mond, felháborító, mondja XY a kinő, és mit mond ön? 061 0877 Nehéz telefonálni, hogy közben foglalszát, teszem a vonalakat. 061877-0877. És megszüntettem a blokkolás, hirtelen lett más a helyzet. 06877 0877. A Winter Mante hogy akkor az mekkora felháborodás vált ki a hölgyből, mikor Karácsony Gergely öt polgármester helyettes nevezett ki a korábbi három helyet, az mennybe kerül, és azt a miért nem lehet a láncídra fordítani, ez legalább akkor a demagógia, mint a másik összevetés, de akkor legyen itt. 061877-0877 Hölgyeim és Uraim, van ebben a témában még betelefonálás erejéig bármi craft. 5 percünk van ez fél kilenc. I remember, I Értelem felhorgattak az indulatok és ugyanilyen energiával, aztán lehorgattak, bár olyan szó, hogy lehorgattak, olyan nincs. Én csak azért nem fogom szítani a feszültséget, hogy megdöntsük az eddigi hallgatottsági rekordot, aminek a közelébe elérkeztünk, de át nem léptük, mint hogy 11-ig se lettünk, megmaradtunk a 12 lehallgatott leghallgatottabb reggeli rádióműsor. Nulla hat egy87 t van mire. A főpolgármester Talós István 2019. szeptember 29-e a túlárazott Lánchit tendereket ugyanúgy visszadobja, ahogy kétszer is tette azt a hármas metró infrastruktúra pályázataival, a Lánchit pedig ugyanúgy megújul, ahogy felújítjuk a hármas metrót is, írja közleményében a főpolgármester kommunikációs igazgatója. tuber másodika Talos István főpolgármester emlékeztetett arra, hogy tavaly kétszer kellett visszaadatni a hármas metró déli szakaszának felújítására beérkezett ajánlatokat. Ez 2018-ra vonatkozik, mert nem alátámasztható magas árak voltak bennük. Most ugyanez a helyzet a láncidnál is. Úgy tűnik, hogy a beadott ajánlatokban szereplő árak sem támaszhatók alá. Mondta a főpolgármester, aki nem tartja valószínűnek, hogy az árajánlatot elfogadja a bírálóbizottság, de mint mondta, ha ez mégis megtörténik, ő azonnal megvétózza a döntést. Tarlós István kiemelte a fel Felújítás nem marad el, túl sok csúszás nem okoz az ajánlatok visszaadása, továbbá nem kell aggódni attól se, hogy ezek az zárok meghallgatása találnak. Az is lehetséges, hogy tárgyalásos tenderek lesznek, jegyezte meg. Talos István úgy fogalmazott, nem kell senkinek aggódnia, a láncidat és környezetét felújítjuk, ezeket az zárokat pedig el lehet felejteni. Így aztán adódik a kérdés, hogy ez most önmagában habverése, ami a főpolgármester részéről történik, és politikai hangulat kelti, és egyáltalán önök minek függvényében döntik el, hogy mi politikai habkeltés, és mi politikai hangulatkeltése, és mi reális veszély. 061 877 0877 Mostantól szívesenben figyelnék önökre, mint hogy magamat hallgatnám. És ami malán holnap holna biodom. ami holna biodom holnap után Nu 2019. szeptember 23-a m4.hu szalajanna, Bizonytalan időre elhalaszthatják a Várhegy alatti alagút felújítását, a Lánchida Széchenyi István alatti villamos közúti aluljáró és Vár alagút felújítására júliusban kiért majd kétszer is módosított tender beadási határideje hétfő délután jár le. Ezt követően a szokásokhoz híven rögtön kisbontják bontják a beérkező pályázatokat. Az m információi szerint azonban nem sok meglepetés érheti a tenderbontókat, sőt úgy hírlik már a győztes és megvan a Fidesznél és a Fővárosnél és egyaránt jól fekvő. Ez ugye nem olvasom tovább, mert ez nem így történt. A felújítási munkába a pályázaton állítólag szintén induló hídépítő csoportot is bevonhatják, ezek ugye mint találgatások. A felújításért kért ár viszont sokkolhatja talos István főpolgármestert, a tender szakmai előkészítőit és az építőipari szakembereket már kevésbé, hiszen a pályázat meghirdetése óta hangoztatják, hogy kevés lesz a fővárosi közgyűlés által beruházásra biztosított 17,4 milliárd forint, ami az ugyan 7 milliárd forint állami támogatást adott, már ebből később egy milliárdot visszavont a járdaszélesítés elmaradása miatt. Ahogy ezt korábban megértük így az Enfor a a járdaszélesítésről nem az autós barátság, hanem a műszak, illetve pénzügyi okok miatt mondott le a városvezetés. Az előzetes terheléses vizsgálatsalán kiderült, a szélesítés miatt olyan sok extra munkát kellene elvégeztetni, ami kifizethetetlenül megdrágítaná a kivitelezés, de járda szélesítés nélkül is nagyon drága lesz. Azt mondja, hogy azt mondja hogy Talos István főparkár véletlenül újra megpróbál kikuncsorogni némi extra állami támogatást, hogy ez egyébként így lett volna vagy sem, erre már soha nem, fog, már soha nem fogjuk tudni megadni a választ. Így a városvezetés várhatóan ketté bontja a láncid és a válogat felújítását, és így tovább, és így tovább. A tenderre rálátok, egyelőre nem ezen izgulnak, sokkal inkább tartanak Orbán Viktor haragjától. Elméletek azt is lehetséges, és az egész tendert érvénytelenek nyilvánítják, és újat írnak ki kisebb ajánlati árban bízva. 061.877, 0877 Hozzam be patát vagy ne hozzam be patát. Most hirtelen Gyöngyöspata, mint pénz jutott az eszembe, holott ott az a történet sok mindenről szó, de nem csak pénzről. Illetve nézőpont kérdése, hogy alapvetően pénzről szól. -e, csak ez most itt, akkor két pont között meg lehetne húzni az egyenest. Ha meg lehetne húzni. gyöngyös Gyöngyöspata? Nem fogom forszírozni. Valamikor forszírozom, és valamikor nem. Ma egy nem forszírozós napra ébredtem. 061-877-0877 Az a film, amit a Fox csatornáról nézek, illetve néztem, abban a vezető menedzser biztos nem engedné, hogy így elengedjem a fonalat. Mint, hogy nem is engedem el, csak lemettetem. Amiben az is benne van, hogy beszélhetünk erről, beszélhetünk másról, és ha semmiről se akarnak beszélgetni, akkor semmiről se fogunk beszélgetni. viszont? Végre megtaláltam, bár itt a pesti oldalon érdekesen hallani, mert hol magát hallom, hol egy másik adót, mikor várható, hogy nagyobb teljesítményű? Hát akkor, amikor megpályáztatnak egy frekvenciát az NMHH-ban, és azt elnyeri a tulajdonos, mert egyébként a műszaki paraméterek ezt teszik lehetővé, magyarul földi sugárzás, plusz internet, vagy, vagy egyik se. Tehát ez most adottság, ez az a kérdés, hogy egy de most hülyeségeket nem fog mondani, úgyhogy ez most a tartság. Jó. Jó, hát akkor várjuk. Oké, okay. köszönöm minden jót. Viszont... 061-877-0877... Lánchír, gyöngyös patta, pénz egy, pénz kettő, két pont között meghúzható egyenes, vagy bármi más. Együnk-e nacsost az operaházban? És ha nem eszünk nacsost az operaházban, akkor miért eszünk a cirkuszban és a moziban? Mi a különbség a kettő között? Csupa fontos vagy fontos talan kérdés. Jó reggelt! Jó reggelt továbbra is! Jött, -e, sikerült újra megtalálnom. Szóval, a pénzről, amikor beszélünk, és nagyon fontos dolog, hogy beszélünk, a Mészárosék a Mátrai erőműnél 11 milliárd forintot úgy kivettek, mind a pint, a valaki kapott volna egy 13. havi fizetést. Ez senkinek nem tűnik föl. Tehát, hogy rengeteg ilyen 11 milliárd forintot mozgatnak, akik mozgatnak, és gyakorlatilag, amikor a láncidról és egyéb más nagyon fontos dolgokról beszélünk. Szerintem itt kell keresni a dolgokat, tehát iszonyatosan sok pénz elfogy. Én nem foglalkoznák azzal, hogy külföldre vagy merre, egyáltalán, hogy elfogy. és az a vicc, hogy amikor ez fölmerül, hogy ezt megkontrázza a nép, akkor titkosítjuk, vagy különböző a nációkat csinálunk, amivel elzárjuk azt a csapot, ahol tiszta világos képet mutatnánk arra, hogy mennyire értemesen költjük el a pénzt. Úgy aztán mi lesz a így aztán azt hiszem, hogy az, azok a jóslások, amit ami szivatásnak nevezzünk, az működni fog Orbán Viktor részéről. Erről szól a történet. Is, és úgy lehetetleni tenni is ezt a, ezt a formációt, amennyire csak lehet. És hogyha valaki azt mondja önnek, vagy nekem, hogy drága barátaim, a politika már pedig illen, így működik, akkor erre mit lép? Nézze, igen, ezt lehet mondani, de szerintem... Azt gondolom, hogy erre csak a népnek négy évenként, vagy öt évenként van alkalma a esetében. Nem tudok más, nincs jobb. Nem, nem, nem borítatjuk, nem gyűjtetjük lángra az országot, ez teljesen világos. Nagyon meg, tehát nagyon meg kéne gondolni, hogy miket, milyen x húzunk. Ezt tudom mondani. Ez most a karácsony kritikája, vagy nem? Ez a magunk kritikája. kritikája az, hogy tulajdonképpen... Más lenne a helyzet, hogyha az... a tarlós lenne a főpolgármester? Nézd, e, e, lájtósabb lenne a dolog. Én azt gondolom, őt is szivatnák, de e, előbb-utóbb azért ezt e, megoldják. Nézd, az a lényeg, hogy szükség van a láncidra. van, szükség van. Hát azt meg kell csinálni, pont. És nincs, ennél tövebb nincsen. Tehát még egyszer visszautanak, hogy... 11 milliárd forintat úgy lenyúltak Mészárosék, hogy csak hogy zolgott. Senki föl, egy nem szólt, hogy ez, ez hol van ez a pénz. Tóljálak már, tólják már vissza, és a, a lánc itt működni fog. Tetszik tudni. Ilyen egyszerű. az a pénz az hol van? Hát én ezt nem tudom. Hát kérdezzük, vagy valaki, vagy valaki megkérdezheti? Hát magán szélában. Szépen most megkérdeztem ment. Az... 061 0877 Ugye ez a leghangosabb ordítás, ez a loudest voice a foxról, ez tényleg azért hihetetlen, mert szóval ugye abban nevelkedtünk, hogy ne együnk virslit, vagy ne együnk Párizsit mert hogy jobb, ha nem tudjuk meg hogy, hogy készül a Párizsi és most elsősorban az amerikai szappanoperák kapcsán Egyre inkább azt láthatjuk, persze aki olvassa a szakirodalmat, az máshonnan is, hogy jobb, hogyha nem tudjuk, hogy a politikát mi alapján irányítják. Valójában tehát bennünket. Egy ideig bírtuk a Filippovnak a társaságát, de hogy én kivettem a Filippov is a jobbítók közé tartozik, és hogy ő vajon ki tudja elcselezni egyszer a politikát, vagy csak el tudja magyarázni, amely nagy különbség, az a jövő zenéje, miközben itt most Dave Stewart szól. Ha, ha, ha, ha, ha. Sok milyen fantasztikus összekötés volt ez itt. 061 0877 Ha nem keltem fel az érdeklődésüket, akkor fél kilencig nő a hallgatottság, fél kilenc után pedig el kell szépen csökkenni. Jó reggelt! Jó reggelt! Boldog új évet! Viszont! Uh, Tudni kellene? hogy miről beszélünk, mennyi pénzről beszélünk. Én akkor tudok csak, mérnök lévén, akkor tudok csak bármilyen vélemét mondani, ha látom a számokat. Beszélünk, mennyire kerülne a lántis mennyi pénz hiányzik. Például most milliárdok gyűltek össze az ausztráliai tűzvész kapcsán. Mi lenne, ha mi, mi, mi hidunk, akkor esetleg támogatnánk azt a lehetőséget, hogy itt fel legyen újítva. Tudom, hogy a mi pénzünk sok elfolyik, na de hát ez, de mi hidunk, Jó, de itt álljunk a... meg, de egy pillanatra menjünk vissza. Az, hogy mi mennyibe kerül, az alapján tudjuk, hogy megmondják. Az, hogy egyébként az tényleg annyiba kerül-e vagy sem, arról nekem halvány lila gőzöm nincs. Én arra emlékszem, hogy amikor nekem volt egy számom, termépegelítés hallottak, és én a Szikihez jártam, akkor nekem alapélményen volt, hogy én a Szikinél egyszer azt értem meg, hogy ők a Sziki iszonyatos hangon ordított valakivel, aki sokalta a javítás árát, és a sziki, miközben nem tudtam, hogy kivel ordít, azt mondta, hogy már pedig lenne, akinek egy szábja van, az vegye tudomásul, hogyha egyszer azt meg kell javítani, az sokba kerülhet, egyébként pedig vegyen trabantot. Én soha büdös életben nem felejtem el, kicsit hirtelen meg is rettentem, hogy Jézus Mária nekem majd mennyibe fog ez kerülni, de honnan tudjuk azt, hogy mi mennyibe kerül, még egy példát szeretnék elmondani, én valahova egyszer elmentem sörözni... Ott többen söröztünk. A lányom azt mondta, hogy szerinte bennünket átvágtak. Mondtam, hogy ez kizár dolog, és itt megemlítettem egy szemét, aki szintén ott szokott sörözni, és aki miatt akkor én ott voltam, és ez kizár dolog. Elmentem majd a lányom fogta magát és visszament, mint utóbb kiderült, és közölte, hogy ők át voltak vágva, amire a pincér se szó se beszéd, adott neki egy ezrest, és elkullogott, hogy egyébként ennyi volt-e a különbség, vagy sem fogalmam nincs, de számomra ez egy ilyen Szimbolikus történet, részint arról, hogy, hogy működik a világ, részint arról, hogy hogyan működik a lányom, de azt legyen szíves megmondani, hogy mi mennyibe kerül, mert nekem halvány lila gőzöm nincs, egészen addig, amíg valakit nem találok, aki tíz esetből tízszer egy olyan összeget mond, amiről kiderül, hogy tényleg annyi, de hogy mi alapján tényleg annyi, azt szintén nem tudom megmondani. Segítsen? Ebben nem tudom segíteni. Ez a, ez a mi problémánk. Mi alapvetően nem vagyunk bizalommal dolgok mondta, mondtam, hogy nagyon is bizalmatlanok, mondjuk minden szemben, de ez, ez, ez történelem. De, de a világban ez mindenhol így van, valaki mond egy számot, és azt vagy elfogadják, vagy nem fogadják el, illetve lehet citizálni, el lehet mondani azt, hogy nem, ez ennyibe kerül, mert, mert ez, meg ez, meg ez. Tehát ez egy, ez egy szakmai kérdés. Pénzről mi úgy itt egymás között beszélhetünk, de, de nem vagyunk egyik egy információi, de lehetnek a szakmában emberek mind a két oldalon, akik ellenben szakmai szempontból tudnak véleményt mondani egy, egy összegről, de lássuk az összeget. Könyörgöm, miért beszélünk olyasmiről, aminek nem tudjuk, hogy mi a vége. Tehát én, én valahol el kell kezdeni, alkudozni is el kell kezdeni, el kell kezdeni egy számban, Számmal aztán lehet, hogy a fejére megállni, hogy kétszer ennyibe, kétszer ezt fogunk a végén mondani, de lássuk, hogy miről beszélünk. Mondja de most valaki, azt hiányolja, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a karácsony nem mondja meg, hogy pontosan mennyibe kerül. Pontosan, hogy szerintem mennyibe kerül. Igen, mondja meg, de ezt a tarlóstól is elvárnám, hogy mondja meg. Nekem nem a karácsonyalma, nem csak a hanem azzal, és általában ez sajnos nálunk elég sűrű hogy beszélünk dolgokról, de nincsenek uh, információi, az információ lehetnek hamisak, de legyenek. De hamis, mi van akkor, akkor ha mi eldöntjük, hogy valami mennyibe kerül, az árajánlatok annál lényegesen magasabbak, bár e tekintetben van egy egészen borzasztó történet Gulyás Gergely által, aki ugye egyszer közölte, hogy a kézilabda a csarnok már pedig nem lehet több mint 100 milliárd, miközben az ajánlat korábban sokkal több volt, és hirtelen sokkal kevesebb lett. Tehát magyarul ma a politika olyan területekben képes számszerűsített de. adatokat képezni, amire egyébként a politika teljesen alkalmatlan kéne, hogy legyen. De, én, de én, János, én, én ezzel foglalkozom, számtalan épületnek láttam a megépülését és a költségvetését korábban nem nagyon sikerült olyan, olyan költségvetést az elején összehozni, ami a végén stimmelt. Sőt, volt, Mi okozta a különbséget? A különbséget sok minden okozta. Ha ezt nem tudhatjuk elő, sok minden. Okozhatja az évek múlása is, hiszen az inflációt is számítani kell. Eleve az ajánlatok általában tartalmaznak ilyen inflációs faktorokat, de nem biztos, hogy, hogy a, a valóság ezzel... Mennyire, ez, ez re, mennyire számítan... reális vágy az, hogy minket itt beavassanak a felek olyan számokba, amely számoknak -e a megmondása után ők már nem viselkedhetnek úgy, mint hogyha azokat a számokat nem teszik közé. Tehát mennyire vágyálom az, amit ön megfogalmaz? Hát, például ahol a négyes metró kapcsán ugye voltak számok, a hármas metró kapcsán voltak számok, azok se stimmeltek, kiderült, hogy sokkal többek került, de azt azokat a számokat akkor akkor közé tették, és hogy, hogy az miért lett annyival több, annak, annak ugye számtalóka volt. Le, szóval most én, én, ez, ez, ez, ez nem politikai kérdés, hanem gazdasági kérdés szerintem, és, és a világon mindenhol az. Tehát se, és, és arról van szó, hogy egy magánberúháráson a nem fezdődünk kéne, közkincsét tenni, de egy állami beruházásnak, egy, mondjuk egy főváros beruházásnak, és bármilyen ilyen nagy léptékű dolognak a, a, a költséget, kölcs, a költségtervezetét is már célszerű volna közétenni, mert, mert hiszen ez valóban arról szól, most hogy ilyen populáris elgazdasúgy az a mi pénzünk, de valójában azért ehhez sok minden más is kell, nem csak a mi pénzünk. Oké, okay, én ezt értem, de azt mondja meg, hogyha ennek az ellenkezője zajlik, mint néhány példában ez történik, hiszen vannak olyan példák, amelyek az ellenkezőjét bizonyítják, hogyha arról beszélünk mint amit most ön beszél, az tulajdonképpen miről szól? arról, hogy legyen az egész... Nem, nem, nem, nem, nem érti azt, amit kérdez. Ha nem, ha nem mondják ezt meg, akkor valójában a történet az eleve átvágásról szól? Ezt, ezt én nem mondanám. Ezt én nem mondanám. E, e, e, e, ez, egy, ez egy rossz, rossz beidegződés, ami mi rögtön erre gondolunk. Nem mondanám, hogy átvágásról szól, de nem tudom, hogy valójában hogy valójában ez, ez, ez azért van-e, mert hogy, mert hogy azzal, a, azzal a szándékkal nem mondanak meg számokat, mert abból mit tudom én... Jó, de egy, így nem fog előbbre jutni. Azt, azt mondja nem meg tudom. nekem, hogy ez a mostani helyzet, ez összefüggésben van azzal, hogy a kormány nagyobb úr, mint a fővárosi önkormányzat, és ez korábban is így volt, és most is így van? Nem gondolom. Nem gondolom. Nem Akkor gondolom, minek a függvényében ez... épül meg a biodóm vagy sem? A biodomnak a költség, a biodom több információ a különhető, mint a, a Ez költé így költé igaz, de minek a költség. függvényében fog megépülni, és milyen ára lesz neki? A szó átvitt értelmében. Ezt <té> vajon nekünk tudnunk kéne-e? <té> <té> nem lenne, nem lenne vala, tudnánk. Azt mondom, de, de, de, de vannak kérdése... I. sok mindennel foglalkozunk egyszerre, nem látjuk akkor a... Tehát ez... ez... Ne... Ne... Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezek a kérdéseket ez minden... Oké, okay, mind mind akkor azt kérdezem Öntől, hogy mi, mi kéne ahhoz, hogy a, helyzetet má, a helyzet ugyanilyen maradjon, de közben mégis tisztában legyünk a számokkal, és akkor mégse ugyanez a helyzet. Ez egy szemléleti kérdés? Hát... Euh, ez... A... Egy szemléleti kérdés. kérdés, ami nem csak a mi szemléletünkről szó, hanem, a, hanem a, a, azoknak a, a szemléletünkről akik az egy felelősség, akik, akik ezeket Igen, csak azt kérdezem ötlő, hogy ebben a, a jelenlegi helyzetben, ahol Magyarországon élünk, de elfelejthetjük, ha akarja. De ebben a helyzetben nem arról van szó, hogy az elkövetkezendő két évben mindenképpen... A száz nap türelmi idő lejára, lejárása után egy nyílt színi küzdelem lesz állam és főváros között, mert annak a politikai színezete más, és most éppen úgy tűnik, hogy legalábbis a felek úgy viselkednek, mintha azt mondanák, hogy az ország csak egyszínű lehet, vagy a fővárosi, vagy az állami. Ön el tudja azt képzelni, hogy ebben minőségi változás álljon be, mert én azt látom, hogy nem. Csak időkérdése. Ma a főváros Karácsony Gergely általi vezetése az a fegyver, ami felkerül a színpadra, amire a színházi emberek azt mondják, fegyver nem kerül úgy színházi színpadra, úgy, hogy ne süljön el. Ebben mind a, ketten, mind a, ketten, mind a két oldalnak valamilyen szinten engednie kellene ahhoz, hogy ez ne így legyen. Tehát ennek, ennek, ennek is rossz hagyományai vannak nálunk, nem tudom, hogy... Én ezt hogy értem, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez el fog csak Az a kérdés, hogy kire lesz célozva, és hogy azt eltalálja-e. Jó reggelt! Jó reggelt, szia Péter vagyok! Szia! Szerintem túl van bonyolítva ez a kérdés. Ez egy sok játma. Az, hogy ki hány lépésre előre gondolkodik, azt nem tudom. De ha a, a sakjátcával szóval... alapvetően nem voltál más, mint amiről eddig szó volt. Mert közben, Jó, figyelj, hát... ha engem megkérdeztél volna x évvel ezelőtt, én biztos azt mondtam volna, hogy a láncnak a felújítása az nem szakma. Vagy nem a szakma, de nem de... sakjátszma. Én ma már de tudom, hogy igen. Igen, igen, elszólás volt, uh, uh, De ma már tudom, hogy ez egy sakjátszma, és vagy vagyok esvetőre. Én azt szeretném, hogy, hogy az egy szakmai kérdés legyen, és most sok minden, de nem az, vagy az is, de alapvetően nem az. Tehát a sakjászmával te mennyiben mondasz de más de, de akkor legyen szakmai kérdés az is, hogy mondjuk a nemzetközi vásár szar helyén felépülhessen. Ebben neked teljesen igazad van, de most menjük vissza a sakjászma hasonlatodhoz. Ezt a sakkot ugye elvileg az nyeri, aki jobban tud sakkozni. Most az a kérdés, hogy két egyen... Igen. Te ma mit látsz, hogy ki, ki hogyan sakkozik ezen a saktávlan? Hát a múlt nekem azt üzeni, hogy a osztályfőnök jobb sakban. Illetőleg erősebb bábúi vannak. Ez az, hogy a sakban nincsenek erősebb bábúk? Itt most abba kell, hogy hagyjuk, mert akkor vissza kell, hogy hívják, mert ugye ebben a pillanatban ugye a sak példa nem áll meg, mert a sakban van nem tudom hány bábú, most nem mondok rossz számot, de azok ugyanolyanok. Az ellenfélnek a parasztja és az enyém az ugyanaz, csak már színű. Meg a bástja, meg a ló, meg a futó, meg a királynő, meg az összes többi. Az, hogy súlyosabb, ilyen nincs. Viszont, hogy súlyosabb. Ez értelmetlen. 061 877, 0877 Figyelek, a van mire. Nem ez a, az a szilágyi féle ordító hang, ez vagy a leg, leghangosabb ordítás, ez azt mutatja, hogy minden mögött valami más van, amit eddig is sejtettem. Nem fogok most okoskodni. Muszáj az, hogy a Lánchíd felújítása sakjászma legyen? Muszáj az, hogy a biodómnak a felépítése sakjászma legyen? Muszáj az, hogy a színházak működtetése sakjászma legyen? Muszáj az, hogy előbb-utóbb minden élet -halál harc kérdése legyen, és akkor jön a honpol és azt mondja, hogy nehogy már igazad legyen? hogy ott a tudományuk. Pedig most meg fogom Tíz szavazatot várok. A kérdés így szól. Muszáj-e ma Magyarországon az, hogy a Lánchíd felújítása sakjácma legyen? Igen vagy nem. 061-877-0-877. Muszáj-e, hogy a Lánchíd felújítása sakjátszva legyen, vagy sem? 061 877 0877 877 Amíg nem lesz meg a tíz szavazat, addig hallgatni fogok. Tudni korogni ez a szék, megnyugtatom önöket. Csak kevésbé, vagy másképp. Ma nehéz tűzbe hozni önöket, de mindegy, megpróbálom. Muszáj-e az, hogy ma Magyarországon csak játszma legyen a lánc Híd felújítása. Igen vagy sem? 877, 0 877. Igen. Itt mond? Inábbaszállt a bátorság. Fölhívott, aztán inábbaszállt. 9-kor hírek vannak, úgyhogy. A d nagyjából két percünk van, vagy annyi se. Jó reggelt! Igen, vagy nem? Igen. kell újítani, és nagyon Elnézést. Én egy feltetem egy kérdést, arra válaszoljanak. Jó reggelt! Nem, nem muszáj. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, sajnos muszáj. Köszönöm. 061-877-0877 Jó reggelt! Nem muszáj. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, igen. Köszönöm. 061-877-0877 Négynél tartunk. Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm. Én szavazni fogok kivételesen, én is úgy gondolom, hogy igen. Jó reggelt! A válasz nem. Köszönöm. Ugye a kérdés nem az volt, hogy mi lenne jó, hanem az, hogy ma Magyarországon mi a realitás. Még három szavazatra volna szüksége. Jó reggelt! Igen! Köszönöm. Jó reggelt! Igen. Köszönöm szépen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Még egy utolsó szavazóra volna szükségem. A tizedikre. Már csak szépíteni tudja az arányt. Jó reggelt! Jó reggelt, igen. Köszönöm szépen. Önök 7-3 arányban úgy szavaztak velem együtt, hogy ma Magyarországon a táncít felújítása a politikai sakjászma legyen. Szomorúan, de így konstatáltam. Telefonnal hülyeskedem kis türelmet. még mindig hülyeskedünk. egy átos mennyiségi telefonszám volt, ez külföld. Kicsőnk. a Cirkusz Fesztiválos telefon. Na, még egy kicsong, de most másképp lehet, előbb egy másik számot hívtam. De ezt sem veszik fel. Jó reggelt, Endres Lászlót keresem. Lehet! Lát? Adásba, adásba segíthetem? Jó. Jó, akkor adásba segítem, jó? Enrész László van a vonalban, jó reggelt kívánok! Istenem! Megint egy gombbal kevesebbet nyomtam meg. Elszerencsétlenkedem én itt nem. <hül> <hül> Igen, lehet akkor? Vonalban van. jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném öntől megkérdezni, ön a 13. cirkus a zsűrit, tagja ugye jól mondom. Igen. Ön szakmabeli. Hát, igen. Én gyerekkorom, hát én egy ö, hatodik generációs cirkus származom magyar cirkuscsaládból, és... Ö, a világ egyik legszebb cirkuszának vagyok most az igazgatója már 28 éve Angliában, Blackpoolban és az égvilágon mindent, amit a cirkulban lehet csinálni mert csináltam a trapéztól kezdve az oroszláni az elefánti az bohóckodásig stb. stb. mindent igen azt áruj nekem, én ott voltam nem az összes előadáson, de ott voltam pénteken, az ugye nem, nem mérvadó, de ott voltam szombaton és vasárnap, amikor volt az A és a B program, Igen. és én egy olyan valaki vagyok, aki figyel a környezetére. Igen. Nem mentes a sznobizmustól, és egyszer csak azt vettem észre, nem tőlem, én nem tudom, hogy ön ki, ön nem tudja, hogy én ki vagyok, én ugye gyakran láttam önt, fölállt, meghajolt, így aztán be tudtam azonosítani, hogy minek a függvényében áll föl a zsűri, ráadásul a zsűri zömében úgy áll föl, hogyha föláll, a zsűri elnöke, akkor föláll a többi tag. De arra nem nagyon van példa, hogy feláll egy zsűri tag, aki nem a zsűri elnök, és fölállnak mások, vagy hogy egyáltalán feláll egy zsűri tag. Minek a függvénye az? Honnan kéne nekem tudnom, nekem az outsidernek, a szó szoros értelmében vett outsidernek, hogy miközben én le vagyok nyűgözve, Addig a zsűri elnöke e, nem áll föl, vagy én le vagyok nyűgözve, és a zsűri elnöke is föláll. Mondhatja nekem nyugodtan, hogy e, én az értékkitelemet ne tegyen függővé a zsűri elnökétől, és én egyébként nem is teszem. De miután én most már nem tudom, hányadik alkalommal voltam, vagy vagyok a Cirkuszfesztiválon, és nem emlékszem arra, hogy ilyen gyakran fölálltak volna a taps közben. arra meg végképp nem emlékszem, hogy a zsűri fölállte, segítsen nekem. Hát nem így van egészen, amit ön mond, hogy a zsírián ők föláll. Mi például mondani a, a, a Fábióval, az egyik az olasz kollégámmal, X esetben mi álltunk fel először, aki, mert mondjuk, hát úgy, úgy mondjuk mi vagyunk a legjogosultabb, mert mi, mi artisták voltunk, és, és mi tisztában vagyunk a, a, a fizikai részével ennek a dolognak, és, sok esetben én és a Fábió, és egy esetben szerintem én álltam fel, nem ám, mire, melyik számra, azt hiszem az arany számnál én álltam fel először. A két Ez olasznál? Vagy az olasz-magyar párnál? Igen, a, a, a, nem, a két olasznál. Igen. Na most az olasz és spanyol, pontosabban Igen. az olasz spanyol akik aranyban vannak, és előbb van a festve. Most én... <kül> Nem vagyunk függve az a, a űrrelnöke. Az űrrelnöki csak azért van, hogy minden korrektul a pontok, pontok jól, korrektul menjenek, és, és stb. Stb. stb. De ő, ő nem befolyásol bennünket, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy felálljunk, vagy ne álljunk föl, vagy, vagy, vagy, vagy ilyen. Szóval nem biztos, hogy nem. Ugye teljesen más országvilágból jövünk mindannyian, teljesen másfajta cirkuszokban szól ennek a, a castingi direktől hogy itt van, stb. stb. stb teljesen más az elképzelése. Aki ma elment, aki elment a, a 13. Eh, cirkuszfesztiválra itt Budapesten, ugye ma a gála előadás lesz. Eh, az ön, aki sokkal jobban ismeri a cirkuszt mint én mondhatni, ismeri, én pedig nem. Tehát aki ma látta mondjuk az összes előadást, mennyire van reális képe arról, hogy mi a cirkusz 2020-ban a világon? Hát egy, megmondom őszintén, egy, általában én, én nagyon sokat zsűriznek, most jöttem vissza Kínából, és sokszor nehéz dolga van a zsűrinek, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy olyan számok vannak, hogy nagyon hajszára egy van. Most is olyan sok ö, hasonló pont volt, hogy egy-két ponttal különböztek a pontok a számok. Önök egyébként a... pontoznak? egy millió százalék pontokkal megy, a, a zsűrizés mindenki leírja mindig, hogy egy tízig pontozunk a technikai és a művészi Ha részét, már a tehát. kínai produkciónál tartunk, illetve ön Kínát említette, az én hihetetlen érzékeim barátnőm azt a kérdést vetette föl, aztán erről szót váltottak Fekete Péterrel is, hogy vajon van-e korhatár a cirkuszban, illetőleg miközben állatok védelmével foglalkozunk, hogy mit szabad állatokkal és mit nem, Elnézés, a durvában fogalmaznék a kelleténél, vagy egyáltalán olyan fogalmazást, fogalmazást engednék meg magamnak, ami távol áll öntől, vajon mennyiben gyerekkínzás, mennyire emberkínzás korú gyerekeket látni a színpadon, mint akik voltak, már Fekete Péter mondta akkor, hogy ők mind elmúltak 14 évesek, de aztán volt ugye tegnap, tegnap nem tudom melyik program volt, nem program szerint nézem, hanem nap szerint ön tudja, én biztos, én biztos hogy nem, hogy tegnap ugye volt egy olyan Produkció, ahol felnőttek és gyerekek párhuzamosan mutatták be, majdnem ugyanazt, és azok a gyerekek valószínűleg azért 14 éven e, aluliak voltak. Tehát ebben van-e valami etikai norma? Na most ez úgy történik. Ez a, ez a dolog, a Fekete Péter elment Kínába, és e, e, hogy is mondjam, research gyorsan, a kutatás, meggyar, igen. Kudalszky kutatás, Uh, uh, céljából, hogy uh, ahol ő mindig áll a számokat, hogy a fesztiválra találjon számokat, és Kínába elment, és uh, a nagy terembe bement a próbál, és bemutattákák ezt a számot, ennek ez a százszázis története, és lefelé jövet bementek egy, egy kis terembe, ahol a gyerekek próbáltak, és látta ezt a gyerekeket, hogy ugyan ezt a számot gyakoroltak egy ilyen számhoz, Hat, öt 6 év gyakorlására van szükség, egy, ennyi gyakorolnak. Uh -huh. És egy kicsi gyerek, nem tudom látni, hogy nem mindent csinál, ő Kriszti gyerek. Igen, mondtam is, igen, hogy nem mindent, de. igen. Na most e, ezek a gyereköt lent próbáltak azt mondja, hát ez szenzációs, hogy ugyanazt a számot. ennek vége lesz, az ennek a, az, az artistáknak, a Koreának a, a pályaf, életpályafutásuknak és esetleg nyugdíjban mennek, ilyen artisták azért korai ilyen nyugdíjúzások, azért korán szakmai nyugdíjban mennek, és majd vagy tanárok lesznek, vagy akár vagy egy, egy cirkuszban, és a gyerekek, hogy ez egy cirkuszba, és közben gyerekekben ott fejlődnek, hogy nem lehetne ezt meg. Ez a Péternek az ötlete, ezek nem így dolgoznak ezek a számok, hogy ma, hogy a gyerekekkel együtt. Ez csak mindegy, egy üzenetet szerettem volna. Ö, én ezt értem és etikai... meg is értettem, de azt kérdezem ettől függetlenül, van-e etikai norma a tekintetben, hogy hány éves gyerek... Kora, én öt éves, hat éves korom, óta én leültem az én gyerekeimmel, mondom, én, én sok ö, ö, nemzetiség, nem, nemzetiség mindegy ö, családtól származom, hogy mindenki artista volt az én családomban. és én a öt éves és hét és fél éves gyerekeimben leültem annak idején és Megkérdeztem tőlük, hogy na, srácok, mi lesz, mi lesz? ugye a harmadik gyerekem, még nem élt a fogú a, a, a Laci, aki ugye többszörs világbajnok Zsohrer lett, aztán és a lányom, megkérdezem tőlük, hogy na most mit akartok, akkor elkezdjük ezt, mert ez ilyenkor szoktuk elkezdni egész ilyen korán a próbálást. És akkor elmagyaráztam nekik, ugye nem most a gyerek, hogy ez, ez egy nagyon komoly meló, nagyon komoly munka, hosszadalmas, látani dolgokat érte, és azt is mondta nekik, hogy ha mi csinálni fogjuk ezt a szakmát, akkor nem csak akárhogy csináljuk, hanem mi jól akarjuk csinálni. Szóval ez nem csak egy középszintük, és akárhogy leszünk, vagy alacsony szintű, hanem a, a legjobb szinten szeretnék kerülni, és akkor azt mondták, hogy igen. És mi 5 éves és 7-es felems kora volt, amíg gyakoroltunk, gyakoroltunk, gyakoroltunk, gyakoroltunk ez az volt az eredmény, hogy 9 évesen a fiam világbajnokságról volt. 9 és 10, 10, 12 éves korokban voltunk a párizsi fesztiválon, amikor a fiam már 12 éves voltam, mondták el, hogy cirkuszfesztiválon vettünk részt, a világ, ami a világ cirkuszfesztiválon, a cirkuszfesztiválon, akkor még utána is volt fesztivál, és így tovább, és így tovább, a világ a legnagyobb a királyi családban dolgoztunk fiatalon és az én gyerekeim mindent, mindent mondom, hát a, a fiam, egy, hát a világot jártuk, ugye akkor még más volt a világ, egyetlen egy napot nem töltött egy iskolai padba a, a fiam, hanem mindig privát tanárok voltak az iskoláknál Finnországban, Norvégiában, Németországban mentünk, és és privát taná tanároktól tanultak, és azt mondjam, hogy, hogy játszottak, végpákok, és akkor én meg a fityöltem. E, mi elég, nem, elég, nagyon közeli e, család vagyunk. E, én tőle a gyerekeim 150-200 méterre nem voltak el soha. Mi nagyon közel éltünk, egymáshoz utaztunk, minden nyílt időt. Aztán olyan el nekem, az úr, hogy Mennyit változott a cirkusz az elmúlt... Hány évet mondjak ahhoz, hogy ön azt mondja, hogy változott, vagy azt fogja mondani, hogy semmit sem változott? 20 Jó, Mit változott a, a cirkusz az elmúlt 20-25 évben? A következőt változta. Én, én annak idején há mondjuk egy picivel több, nekem azt mondták volna valakinek, hogy komputer, meg laptop, meg anyám kénya, akkor aha, ennyi, nem magadnak egy karóra, meg kalapácsra van szükség, meg egy sátorra, és akkor, akkor felnyomjuk a sátrat, kilökünk két-három plakátot, és akkor már jönnek az emberek a cirkuszba. Hát ez, ez nem így van most már. Annak idején úgy volt. Bejött a cirkusz, lehet, hogy egy pár nap előtte a, a jobban menő cirkusz, mert megteheték, jobban beplakátolták a dolgot, a, a várost, aztán, aztán este válták, hogy jön a közönség. Ugye, Ma már van olyan, hogy a cirkuszok nincs készpénzük, gyorsan kifétességek az artisták, de megjönnek a világ minden részéről, Kenyából, Etiópiából, innen van minden mert nincs készpénzük, mert minden a kártyával van fizetve az interneten, a reklámok. Ez az az összes világ. Én állam a világítás úgy működik a Bákuli cirkuszban, a fiam csinálja az idősebb, ez a beszélgetni. Ki egyszeres világbajnok, John a stb. stb. A, azok minden a komputár működik, úgyhogy megnyom egy gombot, és akkor megszólom a zene, ugyanarra bekapcsol a pillany, ugyanarra, stb. stb. stb. a frist jön rá. Ez, ez, ez ilyen a világ. Minden megváltozott. A Ez megváltozott érdemi különbség, legyen. ez mennyiségi vagy minőségváltozás. Még egyszer, hogy mennyiségű, vagy. Igen, tehát ugye ez, ez, ez magát a produkciót alapvetően megváltoztatja, vagy csak a meg, külsőség? Meg, meg, meg, meg a, mert, a, mert a komputerrel és a a, a, a frigendek trapezon, ahogy repülnek, mert ember biztos, sajnos nem jó szerencsék hogy a frigendéseknek, párszor lejöttek de ezeknek is úgy ki van számolva a kompjúteren, hogy mikor induljanak százat, másodpercse, annak idején csak ki egy gyakorolni, én most beszéltem valakivel, amikor itt én gyakoroltam a trapézszámot, Budapesten a Szabadság egyen a kertben a, a trapéz, és gyakoroltunk, volt olyan egyszer egy nap, hogy 320-szor leestem a hálóban, egy próbán. Reggel 10 órától este 4 óráig próbáltunk, ott mi akkor privátban próbáltunk, és 320-ra leeste egy nap, ugye, mert az és nem jó volt rá, de ezt csak ki kellett gyakorolni. Ma már ezt is a kiméri kompjúteren, hogy, hogy mikor kell indulni a trapéznak, hogy a fogó, amikor, milyen pozícióban, honnan kell elkapni a magasságokat, hogy a trapéznek milyen magasnak kellene a milyen alacsonynak kellene, hogy... Az Köszönöm, támogató. hogy mindezt elmondta. Azt mondja meg nekem, hogy önök jelen pillanatban tudják-e azt, hogy a másik hogyan szavazott, tehát már megbeszélték-e azt, amit még a nagy érdemű és a művészek nem tudnak. Igen. Azt kérdezem Igen. Öntől, hogy a zsűri alapvetően Igen. azonosan látta -e a produkciókat, vagy természetes, hogy nem látta azonosan. Ugye a kérdés arra vonatkozik, hogy a pontszámok mennyire szúródtak, hogy Ön mennyire lepődött meg azon, hogy amit Ön jónak látott, azt más rossznak látta, Azért. vagy fordítva? Azért vagyunk kilencen a zsűribe, vagy akárhányan voltunk, vagy tízen, hogy, hogy mindenkinek a véleményét a ne csak egy ember, akinek esetleg egy szemben ember szimpatikus, vagy nem szimpatikus, vagy babá, babá. Hogy mondjam azt, hogy mivel egy nagyon-nagyon profi, és, és e, a, a krém, de a krém zsűli van most itt Magyarországon, a, a, leg, a legjobb szakemberek a, szerintem a, a, a szakmában, és annyira egyhangúak voltunk, hogy alig alig volt egy kis eltérés a a Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy kik a nyertesek. Köszönöm szépen még egyszer rendelkezésre állását. Nagyon szívesen tiszteltem. Viszont halásra. Önök Endrész Lászlót hallották, a zsűri egyik tagját. 061 0877 Nagyjából még 5 perc van arra, hogy bármiről beszélgessünk, vagy hogy meghallgassuk a zárószámot Petmeteni petmeteni Last train Home című szerzeményét. Nem lettünk 11-ek, és attól még azért elég jelentős internetes hallgatottság választ el bennünket, de Ugyekszem nem egyfolytában az adatokat nézni, ma ismét a 12. legnépszerűbb, vagy leg, nem legnépszerű, ez rossz fogalmazás volt, leghallgatottabb reggeli rádiuműsor volt a legjobb helyezését tekintve a Kejfejancsi. Köszönet azért, hogy ezt lehetővé tették, és tartsák meg jó szokásokat, legyenek még többen, és még többen, és még többen. Hogy mikor kezdődjön az ismétlés, az ügyben várok e-maileket gmail.com, este 10-11 évfél 1-2 vagy 3 ezek a lehetőségek. Most pedig meghallgatom azt, hogy akarnak-e még bármit közölni velem a világgal egymással, aztán nagyjából fél tíz környékén elköszönök. Egyéb üzeneteikhez is a dörö.fialajanaskukac.gmail.com e-mail címet ajánlom. 061-877-0877 Ma egész nap 2020. január 13-a lesz De 9 óra 26 perc 54 másodperc már soha többé fél nyolctól első volásztól 9 környékén pedig Nemes Gábor lesznek a vendégek hogy lesz-e más, azt most nem tudom megmondani most éppen így áll az összeállítás vagy ez az összeállítás most már nem ajánlom, hogy hívjanak mert most már annyira kevés az idő köszönöm a figyelmüket www.fialajanos.gmail.com a legkülönbözőbb üzeneteik célba juttatása érdekében beleértve, hogy mikor legyen az ismétlés, este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, egykor, kettőkor, vagy háromkor. Köszönöm mindennap kísérleti műsor, minden mindennap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap janvár 14-én ismét találkozunk. Viszont halásra.